Sesaat lagi anda akan menyaksikan Jelang berbuka Dipersembahkan oleh Luak White Coffee Didukung oleh Polisilan mengucapkan selamat menunaikan Ibadah puasa Ramadan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tidak ada waktu yang kosong, itu hampa, sia-sia, kecuali mesti diisi dengan amal. Di antara amal yang paling ringan, menggerakkan lidah, bersyukur, Alhamdulillahirrabbilalamin. Ada suatu amalan yang pendek, singkat, tapi balasannya 30. 10 kebaikan, 10 diangkat derajat, dan 10 dihapuskan silap salah dan dosa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Seorang ulama besar bernama Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah yang selalu disebut dengan nama populer masyhur Imam Al-Bukhari menulis kitab berjudul Al-Jami' As-Sahih Al Al-Musnad Al-Mukhtasar min Umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Sunanihi wa iyami yang populer dengan kitab Sahih dinisbahkan dua ini Sahih Bukhari meninggal tahun 256 Hijrah apa kata Imam Al-Bukhari yang beliau riwayatkan dari Sahabi Al-Jalil sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang didoakan Nabi Allah faqqihhu fid din wa dalamkan ilmu agamanya buat dia mampu mengajarkan yang benar tentang tafsir-tafsir Al-Qur'an maka Abdullah bin Abbas meriwayatkan dari Nabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda nikmatan ini ada dua nikmat magbunun fihi ma katsirun nas manusia banyak tertipu dengan dua nikmat ini nikmat yang pertama as-sihhah nikmat yang kedua al-farah ah. sehat Berapa banyak orang baru berzikir, bertasbih, baca Qur'an, meneteskan air mata ketika sakit tiba Kalau ada orang yang di rumah sakit memetik tasbih, biasa wajar Karena saat itu dia memang tidak ada harapan lagi Tapi mumpung masih diberikan Allah Ta'ala sehat, paksa-paksakan diri Dalam perjalanan dari rumah menuju tempat bekerja, berniaga, berdagang, bisnis, kantor Allahumma salli ala salli muhammad wa ala alihi salli muhammad Allahumma salli ala salli ala salli muhammad wa alihi muhammad Allahumma salli ala salli muhammad wa alal Muhammad awal hari sudah diisi dengan istighfar wa bil ashhari hum pada waktu waktu sahur dia selalu melantunkan istighfar astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim allahumma anta rabbil wa ana abuduka wa ana ala ahdika wa 'ahdika a'udzubika min syarri ma sana'tu abula ka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli فانه la yaghfiru anta dibaca pada awal hari dan petang hari tidak ada waktu kosong hampa kecuali diisi dengan amal. Faidah farahta kalau kau selesai dari suatu aktivitas fonsok maka isi dengan amal yang lain. Tapi jangan sombong, jangan aku wa'ilah rabbika dan hanya berharap kepada Allah farahab gantungkan segala pengharapan kepada Allah. Semakin besar harapan, semakin besar kekecewaan. Berharap kepada benda akan sirna, berharap kepada jabatan akan hilang, berharap kepada kuasa akan hampa, berharap kepada Allah subhanahu wa taala. Tidak ada harapan yang disia-siakan. Semangkanya yerjuli kaalab bihi siapa yang berharap berjumpa dengan Allah. Vali amal-amalan salehah. Syaratnya dua saja. Hendaklah dia beramal dengan amal saleh. Walau syirik bihwa ada cerobbihi ahada dan dia tidak mempersukutukan Allah dengan sesuatu apa-apa. Ini mana yang pertama sehat. Yang kedua waktu kosong. Kalaulah Allah Taala memberikan kita 24 jam yang diminta Allah dalam bentuk salat hanya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya yang wajib. Sisanya sunat qabliyah, ba'diyah Salat sunat israq, salat sunat awabin Salat sunat dua, salat sunat Tarawih, salat sunat witir Salat sunat tahajud, salat sunat taubat Tambahan-tambahan amal salih Wamilal layli dari sebagian malam Lawan kantukmu, lawan tidurmu Bangunlah, Di antara hikmah bersahur Adalah membiasakan diri, bangun malam Berawal dari keterpaksaan Berawal dari kemalasan Berawal dari perlawanan yang luar biasa Lalu kemudian mulai menikmati Dan akhirnya merasa perlu butuh Keseharian Betul kata pepatah orang Melayu, alah bisa karena biasa. Membiasakan diri sulit, tapi bagaimana seekor binatang pun begitu mudah untuk dilatih. Tapi mengapa manusia? Betul kata Allah, kata-kata ini kasar. Kalau bukan Allah yang mengatakannya, mungkin orang akan tersinggung. Ulaiikal an'am, mereka seperti binatang, balhum adall, bahkan lebih hina daripada binatang. Jangan sampai ketika dua nikmat ini akan ditanya Allah Subhanahu wa taala latus'aluna yauma idzin 'anil na'im. Kamu semua akan disoal, akan ditanya, akan diminta pertanggungjawaban Tentang semua nikmat yang pernah diberikan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada yang percuma, tidak ada yang free, tidak ada yang gratis Semua akan ditanya oleh subhanahu wa ta'ala Inna samaa pendengaran kemana kau pakai Wal basar penglihatan kemana kau gunakan Wal fu'ad hati dan pikiran untuk apa saja kau gunakan Kulu la'ika kana'anhu mas'ula, semua akan disoal, semua akan ditanya yang pertama kali ditanya anti adalah di antara empat pertanyaan an umrihi fima umur. Kenapa yang pertama kali ditanya umur? Kenapa bukan harta? Kenapa bukan yang lain? Karena pertama kali nikmat yang kita peroleh adalah waktu. Al waktuka saib, waktu seperti pedang. Ilam taqta'uhu qata'aka. Kalau tidak kau patahkan dia, maka dia yang akan mencincangmu sampai habis. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.